a un obligatoriu trecea peste pământul românesc. O situație cu totul specială care este formulată pentru întâia dată într-o scrisoare din 7 februarie 1654 adresată de țarul Alexei Mihailovici domnului țării românești, Matei Basarab. Pretextul acestei scrisori a fost confesiunea ortodoxă căreia îi aparțineau și românii și rușii. Datorită acestei confesiuni ortodoxe se cerea ca toți credincioșii să fie uniți într-un tot pentru a putea lupta împotriva supremației sublimei porți asupra sud-estului europei. Țarii au ținut de seama de acest plan formulat înainte de Petru cel Mare, un plan foarte clar pentru Posolski schipricați și au înaintat pas cu pas până la Nistru. În 1806 au profitat de un pretext și au declanșat războiul împotriva țărilor români. Ideea era foarte clară. Ideea de a își extinde granițele până la Dunăre. S-au opus aceste idei ministrul de externe al Rusiei de atunci, generalul Rumi care a arătat că Dunărea este totuși greu de apărat, că este o populație ostilă rușilor și că trebuie să se țină seama de aceste condiții. Rușii au socotit că tot să îi folosească pe domnii fanarioți din țările române, care, ca orice greci, considerau că de când au inventat fenicenii banul rotund, el învârte lumea și atunci și Constantin Psilanti și verii săi moruții au început să facă spionaj în favoarea San Petersburgului. Rezultatul a fost cel cunoscut. Turcii i-au prins și au răsplătit tăindu În aceste condiții, cu totul speciale, rușii au trimis aici, unul dintre generalii lor talentați, pe Mihail Ipolitovici Kutuzov, care și-a fixat cartierul general la Slobozia și a încercat să pună stăpânire pe ambele țări române. A fost ajutat de încheierea în 1807 a unui tratat la Erfurt între Napoleon și țarul Alexandru I. Cei doi își împărțeau din miștic Europa, chiar dacă nu o aveau. Visau în perspectivă. Însă, foarte curând între cei doi s-a ajuns la un conflict. Nu s-au mai înțeles din punctul de vedere al împărțirii, mai ales că Napoleon a vrut să preia în stăpânire și Polonia, unde a creat Marele Ducat al Varșoviei, o lovitură dată țarului Alexandru și poliții. Pol politici expansioniste a Rusie. În aceste condiții cu totul deosebite, când se amvizaja foarte clar războiul între Rusia și Franța, s-a pus problema războiului din sud-estul Europei. Țarul Alexandru insista în preluarea ambelor țări române. Însă, prietenul său, ducele Emmanuel de Richelieu, care era guvernator al Oblast Odessa, i-a atras atenția că nu este posibil. Nu are forța necesară în acel moment. I-a cerut să se retragă. Atunci, țarul plin de mărinimie, a zis domnule, mă mulțumesc și cu granița pe Siret. Nu vroia pe prut, vroia pe Siret. și s-a atras atenția de către Voronțov, cneazul Voronțov, că nu este posibil, nu este o graniță ușor de apărat. Țarul a replicat bine, dar eu nu pot să am graniță comună cu Austria. Este imposibil pentru mine să fac față unei asemenea vecinătăți. Și atunci a intervenit Anglia, ambasadorul Marii Britanii la Istanbul, Strayford Kenning, Lordul Strayford Kenning, a cerut sublimei porți să încheie mai repede pace cu Imperiul Țaris pentru a elibera trupele rusești de la Dunăre, și a să plece către Nord în vederea unei confruntări cu Napoleon. Kutuzov, în 1811, s-a încăpățânat să ducă mai departe luptele împotriva marelui vizir, Ahmed Pasha. Însă n-a avut succes. Ahmed Pasha a contraatacat a ajuns până către Slobozia, Cutuzov cu regret a trebuit să fugă lăsându-și acolo și pe urmă a contraatacat el. În fine, țarul a cerut ca să se ajungă la o înțelegere și Kutuzov să înceapă tratativele de pace. Au început tratativele de pace, cam sfârșit de noiembrie 1811, întâi la Rușciuc și apoi la Giurgiu, într-o cârciumă. N-au găsit la loc mai bun decât la cârciumă, era fric, mai era nevoie de un vin fiert, mă rog, judecau oamenii mai liberi. Nu a convenit acest loc, deoarece de la Giurgiu până la Sankt Petersburg era greu de ajuns și de comunicat. Și atunci s-a decis schimbarea locului de discutare a tratatelor de pace la București în casele boieroicei Corneasca. Aici Tratativele au început să fie duse decembrie 1811, primele luni a anului 1812. Acum apare în prim plan șomul politic balcanic, armeanul Manuc Beimir Zayani. Și el oferă, ca loc de desfășurare al tratativelor, palatul său fostul Paladonesc, pe care el îl cumpărase și îl transformase în Discuția este din nou în jurul graniței. Aici, Sultanul Mehmet nu vrea să cedeze Moldova. El nu vrea să cedeze nicio palmă de pământ. Sarul Alexandru la rândul lui, replică spunând că el nu poate să se retragă de pe un pământ care abia l-a cucerit. E vorba de Ortodoxie, îl bate Dumnezeu. Și în situația sunt scrisorile lui care sunt mărturie și sprijin a ceea ce spun. Și în aceste condiții, cu totul deosebite, se ajunge din nou la presiunile Lordului Stratford Canning, care cere să fie încheiată pacea pentru eliberarea trupelor rusești. Țarul atunci îl schimbă pe Kutuzov, care nu era bun diplomat, cu amiralul Ciciagov. Ciciagov este cel care urmează să semneze Tratatul de Pace de la București. Vedeți, se pune problema din punctul de vedere al datei. Se fixează cam 16 mai. Realitatea este că discuția este încheiată cam pe 12 mai și semnătura este cam pe 22 mai. O să puneți întrebarea de ce aceste 10 zile distanță. Răspunsul este foarte simplu, dacă se ține seama de durata care este necesară pentru un curier să ajungă de la București la Istanbul și înapoi, de la București la capitala de vară a țarilor, la Odessa și înapoi. Trebuiau cam 4 zile de drum până la Istanbul, patru zile înapoi, două zile să se vadă, să se alcătuiască scrisorile de răspuns. Aceeași situație este și cu Odessa. De aceea este întârzierea aceasta și se spune că ar fi data de semnare la mijlocul pe 16 Realitatea e că acum, astăzi, se împlinesc 200 de ani de la comemorarea acestuia, eu nu i-aș spune aniversare, cum am văzut, că e o comemorare a pierderii acestui pământ în mormântării Basarabii. Se iau atunci 45.000 de km pătrați cu o populație net majoritară românească. Fac această precizare și o accentuez deoarece am fost la o sesiune de comunicări la Pitești vineri, deci acum câteva zile, și am auzit pe cineva cu gradul de conferențiar universitar spunând că 20.000 de kilometri pătrați ar fi aparținut și ar fi fost Aiba Sarabii, 25.000 de kilometri pătrați, ar fi aparținut unui guvernământ, nu știa bine ce, n-a putut să-l definească din punct de vedere juridic, din punct de vedere al statutului internațional, ci era numai o fantezie acestei conferențiare bazarabence, ar fi aparținut guvernământului Gagauzotătar. Aiurea, nu era niciun guvernământ găgăhuzotătat, oamenii erau sub autoritatea politică a domnului Moldovei, iar Moldova era cu statut de autonomie în sublima parte. În niciun caz, aceștia nu au aparținut de oblastul Odessa, unde era guvernator Ducele de Richelieu, care îi spune în scris țarului în mai multe epistole să fie foarte atent la ce face și la această înglobare a pământului în teritoriul Rusiei. Richelieu îl îndeamnă mereu să lase granița pe Nis. Mai mult decât atunci, în, decât atât, în tratatul de pace s-a stabilit foarte clar că va fi granița pe Prut și pe brațul Sfântul Gheorghe s-a cerut în primul moment. S-a trecut însă mai departe, s-a revizuit tratatul de pace din punctul de vedere al lordului Strachoscanning, care era interesat în circulația navelor britanice în delta Dunării. Și el a intervenit și a refixat granița pe brațul Chilia, răsând ca porturile Ismail și Chilia să aibă statut de Porto Franco. Sunt aici tratate de foarte clare și limpezi din punctul de vedere al statutului și al dreptului juridic internațional. Chiar dreptul mărilor privește foarte limpede de această situație. Se trece la includerea Basarabiei și partea de nord și partea de sud în imperiul Țarist. Ce se întâmplă acum? Tot din inițiativa Ducerii de Richelieu să trece la o colonizare cu populație străină în Basarabia, în special în Bugeac. Este populație bulgărească, Slatarski arată foarte clar această chestiune și astfel se și explică de ce tulcea este un centru cultural bulgaresc, în timp ce sinistra care e în sud, e un centru cultural românesc. Apoi, alături de bulgari, sunt aduși aici, în oarecare măsură, gagauzi și tătari și, datorită ramurii germanice a familiei imperiale rusești, sunt aici aduși coloniști din regiunile germane, în special din Hesse-Darmstadt. Asta este explicația pentru amalgamul de populație din Basarabie. Nu sunt niște oameni legați prin structură sufletească, prin istorie de Basarabie. În 1828 se schimbă statutul Basarabiei, aceasta devenind o gubernie a Imperiului Țarist. Altă situație. Acum se încearcă cu foarte multă tărie rusificarea Basarabiei. Dar aici intervine biserica. E meritul bisericii ortodoxe românești, în special a clericilor din Piatra Neamț, și de la Mănăstirea Neamțului care vin aici și întrețin spiritualitatea românească. Situația este extraordinară. Abia în 1877 reușește Patriarhatul Moscovei să-i impună aici clerici legați de Rus. Mai mult decât atât, începe Rusia o acțiune de rusificare masivă prin schimbarea numerului. Numai astfel se explică de ce în recensământul din 1897 față de cel din 1836 sunt de trei ori mai mulți oameni cu nume rusești. Au fost schimbate numele. Din Constantinescu au devenit Constantinov, din Angelescu au devenit Angelov. Sau așa mai departe. Îi vergat niciodată. Berga nu, că era grecesc grecesc. Păi și anghelosul îi grecesc, anghelos. Dar um, situația nu a putut să meargă prea bine. Pentru că intelectualii români, în special învățătorii și preoții, au ținut în minte ceea ce s-a întâmplat. Și a fost o amplă mișcare pe ambele muri ale prutului în a arăta că este același popor. Au început să apară publicații în limba română. Basarabia, scoasă de Zanfir Arbore la Geneva, dar scris pe ea că apărea la Chișinău. Apoi Basarabia, care apare de data asta, în continuare apare, dar apare numai 1900. Prima Basarabia lui Zamfir Arbore are șase numere care încep să apară din decembrie 1905. Cel de-al doilea, scos de Gavriliță și de Panhalipa, apare în 1806-1807, până în mai 1807, când Panhalipa are curajul să scrie în ziar un text Nedori de autoritățile rusești, deșteptate români. Asta a fost actul de deces al ziarului. Însă, există frontaj român în frunte cu Ion Pedivanu, care militează pentru Uniune. 1910 se profită de marea mișcare națională din România unde acționau profesorii Nicolae Iorga, Ace Constantin Rădulescu Motru și o serie de institutori și învățători ca Apostol Colea, Dimitriețoni, Tudorel Panfil, Tudorel Iacobescu, Nicolae Dunăreanu, Ghiță Dumitrescu, Ion Mihalache și așa mai departe, care merg pe linia aceasta de susținerea legăturilor cu Basarabia. În 1910 este vizita lui Ion Pelivan la Vâlânii de Munte, admirabil descrisă de Apostol Culea. 1912, Apostol Culea și Dimitriețoni, amândoi institutori, fac această precizare deoarece, înainte de primul război mondial, exista deosebirea între institutori și învățători. Institutorii fiind acei absolvenți de școală normală care erau destinați predării în ciclul primar urban. Acești doi apostoli, Culea și Dimitriețoni închiriază vasul Domnul Tudor și pleacă din Galați, cu 160 de învățători și profesori, până în portul Ismail. A fost prima oară când a ancorat un vas românesc în portul Ismail. Acolo ei au cerut tarafului pe care îl aveau pe bord, n-au avut bani să închirieze o porchestră sau o fanfară și au și un tară de zidane. Să intoneze imnul regal românesc și apoi bojemoi, imnul închinat țarului. La rândul lor, cei de pe mal au răspuns cu o fanfară militară intonând imnul regal românesc. Au coborât de pe vas, au vizitat portul și au rostit diverse versuri patriotice, au intonat cântece patriotice, institutorii și învățătorii erau special instruiți în școală, în acest sens, și apoi, în grabă, s-au reîntors pe Vas A fost norocul lor că au plecat la timp. Ohrana nu și-a dat seama că, practic vorbind, această vizită a fost organizată și inițiată de Liga Culturală. În momentul în care a venit ohrana în portul Ismail, vasul era adus. I-au trecut, pe cei pe care i-au știut, pe listele naționaliștilor români și Sfântul sau Dumnezeu i-a ajutat pe aceștia să nu mai revină în Rusia. A venit primul război mondial, 1917. Martie-Aprilie se naște Partidul Național înfrunte cu o serie de oameni de vază. Mișcarea pentru eliberarea Basarabiei se întețește. Are loc o întrunire a sfatului sau sovietului ofițerilor și soldaților din Basarabie să cere autonomie. Apoi, are loc adunarea corpului didactic din Basarabia, care e mai îndrăsneață. Cere autonomia Basarabiei, autonomia bisericii, autonomie culturală, predarea în alfabet latin, predarea în limba română, îndepărtarea funcționarilor rusofoni din administrația Basarabiei, o situație cu totul și cu totul specială. Există o reacție. Premierul Rusiei de atunci, avocatul Alexander Kerensky, îl trimite în iunie 1917 în Basarabia pe Ion Inculeț, care era consătean cu pe Ivan. Era. Da. Erau, -o, numai că aveau poziții și orientări deosebite în acel moment. Bolșevicii la rândul lor trimit o serie de comisari bolșevici în frunte unor detașamente de represiune deosebite brutale între comandant fiind, Ioină Iachir, viitor mareșal al Uniunii Sovietice care era fiul unor farmaciști evrei din Chișinău, Fischele, Flaufer, Totleben, așa mai departe. Neauși român toți. Toți aceștia nu au succes. Încearcă să convoace și o întrunire a Partidului Social-Democrat bolșevic din Basarabia la Odessa. Nu are succes. Au nu știu cât, 10 participanți, 12 participanți, o cifră din această insignifiantă. În august 1917, însă sfatul ofițerilor și soldaților din Basalabia, sovietul, soldat, hotărăște să se transforme în sfatul țării, organ legislativ și executiv în același timp. Sunt ajutați și de legi. În septembrie 1917, avocatul Alexandru Kerenski de legea drepturilor popoarelor din Rusia. După ce bolșevicii preiau puterea 7 noiembrie 1917, Vladimir Ilici Renin reia decretul lui Kerenski și îl publică sub numele de declarația drepturilor popoarelor din Rusia. În 2 decembrie 1917, sfatul țării din Basarabia declară Basarabia Republică Poporană Autonomă. Asta înseamnă Republică Democrată Autonomă în cadrul Republicii Ruse. Deci, rețineți acum nu este independentă, este autonomă. Abia la 24 ianuarie 1918 ea se va declara Republică Slobodă, adică liberă și pe baza legilor date de Kerenski și de Lenin cere dreptul de a se uni cu România. În fine, la 27 martie 1918, sfatul țării, cu o majoritate a deputaților, 68-70% dintre deputați, votează unirea cu România. Trebuie să precizez că deși premierul de atunci al României, Alexandru Marghiloman, se găsea în Chișinău, nu a participat la vot. A stat în altă cameră separat și după ce i s-a comunicat rezultatul votului, a venit și a felicitat pe deputații ven din sfatul țării și, mai mult decât atât, a mers la București, a prezentat hotărârea sfatului țării regelui Ferdinand, care, prin decret regal a decretat unirea Basarabiei cu România și a recunoscut aceasta ca pe un drept legitim, inalienabil al românilor din Basarabie. Era un act de voință a basarabenilor. Nimeni nu le-a impus nimic. De altfel, nici nu se putea să se impună ceva venilor dacă țineți seama că România era atunci sub ocupație germană, nu putea interveni cu forța în Dar ce s-a mai întâmplat mai departe? Dacă sunteți curioși, veți afla de la domnul profesor